У латаному барабані зазвичай вдавалися до розваг, так би мовити, цілком традиційних для таких закладів. Доміно, дротиків і в спину штрик гроші з дирк. Новий власник вирішив підвищити статус закладу. Це був єдиний доступний напрям розвитку. Власник встановив вікторинний автомат, трьохтонне громадя з водою за нещодавно винайденим проєктом Леонарда з Квірма. Це була така собі ідея. Капітан Анкморпорської варти Морква, за усміхненим обличчям якого ховався гострий, мов голка, розум, тихцем додав до репертуару автомата нові питання. Як от, чи то перебували ви у близькості до вортинового діамантосховища уночі на 15-те, чи хто здійснив гробування обійми ведмедовою гуральні того тижня і встиг заарештувати трьох підозрюваних перш ніж публіка змитикувала щодо чого. Власник обіцяв новий гральний автомат з дня на день. Бібліотекар, який частенько навідувався у барабан, не міг дочекатися і збирав дрібні гроші. Боряти з Шинковасом була невеличка сцена. Якось власник найняв стриптизерку для обіднього виступу, але це спрацювало лише раз. Побачивши в першому ряду орангутана, який невинно і широко всміхався, і тримав на великий мішок дріб'язку і великий банан, дівчина перелякалася і втекла. Барабан потрапив у чорний список чергової гільдії. Нового власника звали Гібіскус Дюнельм. Він був ні в чому не винний. Він просто дуже хотів перетворити барабан на місце для розваг. Ладон був навіть поставити літні столики з парасольками. На толоза він дивився зневажливо. «Вас тільки троє?» «Так. Коли я обіцяв п'ять доларів, ти казав, що буде великий колектив». «Вапняче, привітайся! Величенький, тут ти правий», – дав заднього Дюнельм. «Може, зіграйте щось, щоби всі знали, чисто атмосферу розрядити?» «Атмосферу?» – повторив Імб, роззираючись довкола. Це слово він знав. Та в цьому місці воно чомусь втрачало сенс і знічувалося. Ще тільки вечоріло, і в закладі було хіба троє-четверо відвідувачів. На сцену вони не дивились. Стіна за сценою, вочевидь, бачила всіляки. Імб роздивлявся і, доки вопняк, розставляв свої камені. О, тільки всього, що кілька фруктів і яєць, заспокоював його Толос. Мабуть, публіка шаленіла, немає чого перейматися. Я через це і не переймаюся, сказав Імп. Та й було б чого. Я переймаюся через сліди сокир і стріл. Толози ми ж навіть не репетирували, тільки спробували. Але ж на гітарі ти грати вмієш, так? Так, мабуть, що вмію. Він пробував на ній грати. Гралося легко. Направду, грати на ній погано було неможливо. Здавалося, їй було все одно, як він торкається до струн, ті самі вигравали мотив, варто було його не співати подумки. Це був саме той інструмент, про який мріють усі початківці. Гри на ньому не треба вчитися. Імп пригадав, як уперше сів за арфу, і торкнувся струн, як він чекав на витончені звуки, що їх видобували зі своїх інструментів знані майстри. Натомість арфа неприємно загула. І він мріяв саме про такий інструмент. «Гратимемо те, що усі знають!» – сказав Гнов. «Чарівничу патерицю і ой усаді та й ревінь! Люди полюбляють жартівливе!» Імп дивився в зал. Людей більшало. Та його увагу привернув великий Ронготан, який саме підсовував собі стілець у перший ряд і мав при собі торбу з фруктами. «Толозе, на нас мавпа дивиться!» «І?» – уточнив Толоз, розгортаючи торбину. «Це мавпа? А це Анкморпорк. Такі тут порядки!» Пояснив гном, зняв шолом і щось із нього витягнув. «Наче тобі ця торба?» – спитав Імп. «Фрукти є фрукти, бананчик до бананчика, коли яйця ж бурлятимуть лови». Імп перекинув ремінь гітари через плече. Він хотів попередити гнома, але, що казати, на ній підозріло легко грається. Він сподівався, що є бог-покривитель музикантів. А він є, і навіть не один. У кожного музичного жанру є своє божество. Майже в кожного – та того вечора Імпом і його друзями опікувався Рег, покоровитель тих, хто грає по клубах, і пильнувати за ними він навряд чи зміг би, бо на ньому того вечора було ще три виступи. «Готові!» – спитав Вапняк і взявся за молотки. Інші кивнули. «Почнемо з чарівничої патриці!» – сказав Толос. «Завжди розряджає атмосферу!» «Добро!» – сказав троль і вголос порахував пальці. «Раз, два, раз, два, більше всі!» Сім секунд, і в них жбурнули перше яблуко. Упіймав його Толос, не збившись із ритму, а от перший банан зайшов по криволінійній траєкторії і зрадницьки поцілив йому у вухо. «Граємо далі!» – прошепотів він. Імп послухався, пригинаючись під апельсиновим бомбардуванням. Мавпа з першого ряду розв'язала торбу і витягла з неї величеньку диню. «Груш не бачите?» – спитав Толос навдиху. «Люблю груші! Я бачу мужика з метальною сокирою!» «На вигляд коштовна!» У стіні поряд із вопняковою головою бриніла стріла. Була третя ранку. Сержант Колон і капрал Нобс саме доходили висновку, що коли би хтось і хотів дертися в Анкморпорк, то вже чекав би наступної ночі. А у вартовій вежі можна було погорітися біля багаття. «Можна було б записку лишити», – сказав капрал Нобс і подмухав на руки. «Знаєте, типу як, приходьте завтра чи щось таке». Він глянув угору. Крізь відчинену браму йшов кінь, білий кінь, а на ньому похмурий, запнутий в Чорний вершник. Вартовим не спало на думку спитати стій, хто йде. Нічні вартові патрулювали вулиці в такий час, що їм іноді випадало бачити недоступне для простих смертних. Сержант Колон підніс руку до шолома і чемно привітався. Добрий вечір, шановний пане. Добрий вечір. Вартові проведжали вершника поглядами, доки той не зник за поворотом. «Оце значить комусь каюк-гаплик», сказав сержант. «Але яка відданість справи завважте?», – відповів капрал. «Цілодобово працюю. Завжди в нього є час на простих людей». «Ага», – вартові дивилися в Аксомитову Темріву. «Щось тут не так», – подумалося сержантові. «А як його звати?», – спитав капрал Нопс. Вони ще якийсь час мовчки вдивлялися в Темріву. Тоді і сержант Колон, який досі не розумів, що зі з тим вершником було не так, перепитав. Тобто, як його звати? Ну, звати його як? Це Смерть, сказав сержант. Смерть, так і звати. Тобто, ти про що? Типу, як, Джон Смерть? Ну, а чого ні? Але він просто Смерть, правда ж? Ні, це його робота. А як його друзі звуть? Які ще друзі? Ну, гаразд, як знаєте. «Ходімо, Рому гарячого хильному!» «Мені він на вигляд ніби як Леонард!» Сержант Колон пригадав голос. «Он воно що? На якусь мить?» «Мабуть, це в мене старість. На якусь мить мені здалося, що звучав він як яка-небудь Сюзен». «Здається, вони мене побачили», – прошепотіла Сюзен, коли кінь зайшов за ріг. Смерть шурів висунув голову з її кишені. «Писк! Думаю, нам знадобиться той круг. Тобто, я, здається, розумію тебе, просто не знаю, що ти кажеш. Хропонець спинився біля великого будинка, що стояв трохи віддалік дороги. Це була трохи претензійно оформлена вілла. Фронтонів і вигадливої форми вікон на ній було більш, ніж потрібно. А це, своєю чергою, вказувало на її походження, бо звів ту віллу для себе і на свій смак багатий купець. Як це буває з купцями, коли вони накопичують статки і не знають, куди їх подіти? «Мені це все не подобається», – сказала Сюзан. «У мене точно не вийде, це неможливо. Я людина. Мені іноді треба в туалет так і таке інше. Я не можу отак просто заходити до когось додому і вбивати». «Писк!» Араз не вбивати, але це нечемно, з якого боку наглянь». На дверях висіла табличка. Торговцям і обслузі до задніх дверей. «А мене можна вважати... Писк!» Раніше Сюзен і на думку не спало б про таке питати. Вона завжди вважала себе людиною, якій належить іти по життю парадними сходами. Смерть Рівс, дриманув доріжкою, прошмигнув крізь двері. Зажди, я не. Сюзен придивилася до дверей. Вона може, звісно, може. Перед її очима поставали спогади. Кінець кінцем це всього лише якісь двері. Вони зогніють за кількасот років, і з погляду вічності їх вважайте, що й не існує. Коли порівнювати з тривалостю існування мультисесвіту, мало що існує насправді. Сьюзен зробила крок вперед. Важкий дубовий масив опирався менше за тінь. Скорботні родичі зібралися навколо ліжка, на якому серед подушок і перин ховався зморщений стареган. У ногах у нього згорнувся великий, дуже товстий рудий кіт, який не звертав жодної уваги на довколишній натовп. «Писк!» Сюзен глянула на часомір. Крізь отвір у нижню чашу – Висипалися останні піщинки. Смерть чорів із надмірною показною осторогою обійшов сонного кота і добряче його копнув. Кіт отямився, розвернувся, перелякано притис вуха і зістрібнув з ліжка. Смерть чорів захехотів. Один із скорботників, чоловік із невдоволеним лицем, перевів погляд на старого. «Усе, кінець, він помер». «Я вже думала, ми тут до ночі стерчатимем», – озвалася його сусідка і підвелася. Бачив, як той жирний кіт підскочив. Тварини все знають, у них шосте чуття. хе Ну, виходь уже, знаю, що ти десь тут, сказав померлий і сів. Сюзан чула про привидів, але не чекала, що отак просто побачить якогось. А ще вона не думала, що привиди матимуть вигляд живих. Порівняно зі старим, який сидів на ліжку живі, здавалися тьміними тінями в повітрі. Померлий був на вигляд цілком матеріальним, от тільки його оточувало синювати його. – Сто сім років. Нічого собі, га? сміхнувся він. – Мабуть, змусив тебе чекати. Ти де? – Я, Я тут! – озвалася Сюзан. – Так і жінка, – сказав старий. – Ти ба, ти ба. Поділ примарної нічної сорочки заколивався, коли старий підводився з ліжка. І раптом смикнувся, ніби його щось тримало на шворці. Приблизно так і було. Від духа до його старої тілесної домівки тяглася тонка лінія синього світла. Смерть, що підскакував на подушці і нервово рубав косою повітря. «Ой, даруйте!» – сказала Сюзан і перетяла лінію косою. Світлова нитка урвалася, дзенькнувши, мов тонкий кришталь. Навколо них, а іноді крізних, ходили скорботники. Та скорбота їхня, здавалося, добігла кінця, що й на старий помер. Невдоволений чоловік щось намацував під пер'їною. «Ви тільки гляньте!» Відливо озвався покійник. Йой-йой, бідний наш дідусько, на кого ти нас полишив? Не буде вже таких, як він, а де цей старий гад сховав заповіт? Такий от у мене молодший син. Коли можна назвати сином когось, від кого хіба листівки не випроніч дочекаєшся? А жінку його бачите? Усмішка, мов, брижі на помиїх. А інші й гірші. Родичі такі, що й ворогів не треба. Це їм на зло я так довго жив. Двоє щось шукали по підліжкам. Дзенькнула порцеляна. Старий пританцьовував за їхніми спинами і непристойно жестикулював. «Дзузьки вам! ге-ге, хе, -хе, -хе! кота під подушкою! Все котові відписав!» Сюзан озирнулася. Кіт нервово визирнув за рукомийника. Вона відчула, що треба щось відповісти. «Це дуже добрий вчинок з вашого боку». «Де там паскудник паршивий?» «Тринадцять років тільки рубив, що спав і гидив, а ще чекав, коли їсти дадуть. Усе життя спливав жиром, хоч би коли затвід подушки відірвав. Але відірве, коли вони заповіт знайдуть. Буде найбагатшим і найвідомішим котом на світі». Голос розтанув разом із власником. «Який страшний дідуган», – сказала Сюзан і глянула на смерть чорів, який мовчки збиткувався з кота. «Що з ним буде?» «Писк!» «Ой!» Позаду них один зі скорботників вивертав на підлогу шухляди, кіт затремтів. Сюзан вийшла крізь стіну. Хмари заверталися за хрупунцем, ніби кильватер. «Що ж, не так усе й погано. В сенсі безкрові й такого іншого, він був дуже старий і не дуже приємний». «То все добре, так?» Круг сів на плече Сюзен. «А ти звідки взявся?» «Щур сказав, що ви мене підкинете. Мені треба декуди». «Писк!» Показався з сидельної торби Смерть Чурів. «То ми тепер розвозом підробляємо?» Холодно поцікавилася Сюзан. Щур знизав плечима і дав їй час у Сюзан прочитала ім'я. «Вольф? сон. Це щось осердинське? Писк!» Смерть Чурів видерся гривою на голову Хрупанцеві і всівся між вух. Його крихітна мантія тріпотіла за вітром. Хрупунець легким галопом ішов понад полем битви. Це не була велика війна, радше чвара між сусідніми племенами. Відділити одну армію від іншої було складно. Здавалося, бійці хтось піше, а хтось верхи, геть випадково розбилися на дві групи і пішли одне на одного. Усі були вбрані в щось хитро шкіряне і оздоблене хутром, і Сюзен не розуміла, як у цій мішаніні їм вдається відрізняти ворога від побратима. Здавалося, всі просто голосно репетують і розмахують на мечами і сокирами. Та коли глянути на все це інакше, то й справді варто комусь так ушкварити і вимиттєво зробитися ворогами, тож, мабуть, кінець кінцем усе вирішувалося само собою. Так чи інак, суть полягала в тому, що люди гинули, виявляючи героїзм, і у найдурніші способи. «Писк!» Смерть щурів так вказував лапкою вниз, ніби там було щось важливе. «Трррр, вниз!» Хрупунець став на невисокому узвиші. Е, «Так», – сказала Сьюзен і витягло косу з чохла. Лезо враз ожило. Вирізнити душі загиблих було нескладно. Вони йшли до Сюзан з поля бою, тримаючись за руки із колишніми ворогами і з побратимами, заточувалися і разом сміялися. Сюзан спішилася і зосередилася. Е, «Чи є тут хтось щойно загиблий на ім'я Вольф? Позаду неї чорів схопився за голову. Е, аго! Ніхто не звертав на неї уваги. Вони йшли повз неї. Вони вишукувалися на краю поля і ніби чекали на щось. Вона не мусила обслуговувати їх усіх. Альберт намагався пояснити їй, та спогади самі поставали у пам'яті. Треба було приділити увагу кільком з них, керуючись часом загибелі чи важливістю для історії. І тоді інші самі дадуть собі раду. Від неї вимагалося тільки тримати ритм. «Треба впевненіше триматися», – підказав Крук, який сидів поряд на кам'яній брилі. «Це в жінок спільна вада. Коли ви беретеся до серйозного фаху, невпевнено тримаєтеся». Нащо тобі сюди треба було?» – спитала Сюзан. «Це ж поле бою, правда?» – терпляче уточнив Крук. «Без кроків тут не обійдися», – пояснив він, скажено зводячи очі. «Вони всі, падло, незалежно від, так би мовити». Тобто їх усіх з'їдять? Одне з див природи, сказав Крук. Який жах, сказала Сюзан. Чорні птахи вже кружляли в небі над герцем. Не такий вже й жах. Коні на гарнір, так би мовити. Одне військо, коли можна так висловитися, вже тікало з поля бою, а інше кинулося навздогін. Птахи всідалися на поживу, яка на превеликий жах Сюзан була для них раннім сніданком. Свіжим, гарячим, окатим. «Ти б краще того свого хлопця знайшла!» – порадив Круг. «Бо на переправу спізниться!» «Яку переправу?» – Круг знову завів очі. «Ви там взагалі міфології не вивчаєте?» «Ні, пан Надуб, скажеш, це все вигадані історії з невеликою літературною цінністю». «Он як! Божечки! І цього нам теж не можна! Як же так? Ну, нічого, сама все побачиш! Мені час!» І Круг зірвався з місця. Завжди стараюся знайти місце в, так би мовити, голові стола. Але що мені?» І тут почувся спів. Голос лунав з неба, ніби рвучкий вітер. Голос був цілком поставленим. мецо сопрано. хай «Хай-о-то! Хай то Услід за голосом з'явилася жінка верхі на жеребці, майже такому ж гарному, як і хропонець. Її було забагато. Але рівно стільки, щоб її не вистачало на двох жінок. Вбрана була вона в кольчугу, блискуче мідне бюстіє п'ятого розміру і рогатий шолом. Вишукувані вздовж краю поля загиблі, радо вітали появу вершниці. За нею з неба спустилося ще шість співочих вершниць. «Щоразу одне й те саме, правда?» – кинув круг, відлітавши. «Годинами можна чекати, щоб обидай одна з'явилася, а тоді їх налітає аж семеро». Спантиличина Сюзан спостерігала, як вершниці підхоплювали по одному загиблому воїну і відлітали у небо. За кількасот метрів над землею вони зникали, а тоді поверталися до нового пасажира. Вони насилу вдовольняли попит на переправу. За кілька хвилин одна з вершниць під'їхала до Сюзан і витягла з-під нагрудного обладунку пергамент. «А ну, скажи, хто тут Вольф?» – спитала вона різко, як вершники зазвичай звертаються до простих пішоходів. «Вольф щасливий!» Е, не знаю. Тобто, я не знаю, котрий з них Вольф, безпорадно відповіла Сьюзен. Вершниця нахилилася вперед. Обличчя в неї було ніби знайоме. Ти новенька? Так, тобто, так. То не стій, як засватана, швиденько знайди його і доправ його як належить. Будь молодчинкою. Сьюзен перелякано озирнулася і зрештою побачила його. Він був неподалік. Відносно молодий, оточений мерехтливим блакитним сяйвом, він вирізнявся між загиблих. Сюзен поспішила до нього із косою напоготові. Тонка нитка синього світла тяглася від духа до його загиблого тіла. Писк! скрикнув смерть чорів, підстрибуючи на місці і роздаючи інструкції жестами. Лівицю верхнім пальцем догори правицю зігнив запясті і рубай гарненько, підбадьорювала вершниця. Сюзен махнула косою. Нитка. Урвалася. «Що сталося?» – спитав Вольф і роззирнувся довкола. «Це я там унизу лежу, так?» – він повільно розвернувся. «І там, і от ще трохи отам». Помітивши рогату вершницю, він зрадів. «О, небеса! Невже це правда? Валькірії доправляють мене на бенкет до сліпого Іо, де я вічно розкошуватиму і питиму до схочу?» «Це не... Тобто... Це не до мене питання!» – відповіла Сюзан. Валькірія нахилилася, підхопила воїна і перекинула його через сідло. "Ану, тихо будь, от молодець", промовляла вона, а тоді уважно поглянула на Сюзан. "У тебе сопрано? Даруйте? Мала ти співати вмієш? Нам би не завадило ще одна сопрано, куди не плюнься мімецо. У мене з музикою не склалося, даруйте". "О, та нічого, просто згадала. Мені час" Вона закинула голову і, набравши повітря в міхи під мідним нагрудником, видала хай то го Кінь зіпнувся дибки і рвонув у чвал в небо. Під самими хмарами він зменшився до цятки, яка блиснула ніж іщезнути. «Що це взагалі було?» – спитала Сюзан. Залопотіли крила. На голову покійного Вольфа сів круг. Ну, ці хлопці вірять, що коли загинути в герці, то огрядна співоча вершниця в обладунку доправить тебе на величезний бенкет, де можна буде заливатися і об'єднатися вічно, пояснив Крук і стримано сито відригнув. Із біса ідіотське вірування, як на мене. Але так і сталося. Все одно це тупо. Крук оглянув поле, де лишилися самі полеглі, та його побратими круки. Яке марнотратство, додав він. Тільки поглянь, страшне марнотратство. Так. Тобто я вже так наперся, а ще лишилися сотні свіженьких. Гляну, може, щось із собою прихоплю на потім. Але ж це трупи. Саме так. То що ти їси? Та не переймайся, дав заднього Круг. Тут усім вистачить. Це огидно. Це ж не я їх убив, сказав Круг. Сьюзен здалася. Жінка була схожа на залізну лілію. Сказала вона, коли вони поверталися до коня, який терпляче на них чекав. На нашу викладачку фізкультури. І говорила так само. Вона уявила, як валькірії, виспівуючи трелі верхи, несуться небом. «Хапайте тих воїнів, ви, Маргаритки, ялі. «Конвергентна еволюція!» – пояснив Крук. «Таке часто буває. Я колись читав, що у звичайного восьминога око майже таке саме, як людське. От ой!» «Хотів сказати щось типу тільки смакує інакше», правда ж?» «Дабі ті не думав», – нерозбірливо промовив Круг. «Точно!» «Бідбузди біддьоб, будь ласка!» – Сюзін розтисла пальці. «Який це жах!» – сказала вона. «І це така в нього була робота? І жодного вибору?» «Писк!» «А якщо вони не заслужили на смерть?» «Писк!» Сім смерчурів мав на меті зауважити і вкрай доцільно, що в такому випадку вони можуть поскаржитися Всесвітові і повідомити, що не заслуговують на смерть. І тоді вже нехай Всесвіт вирішує. Чи відповісти на це – о, справді, ну, гаразд, тоді живіть собі далі – це було винятково лаконічно висловлюване. «То мій дід працював смертю, і робота полягала в тому, щоб не заважати природі, навіть коли він міг би зробити щось хороше. Це так нерозумно». Смерть чорів похитав черепом. «От скажімо, той Вольф був на хорошому боці?» – спитала Сюзан. «Важко сказати», – відповів Крук. «Вольф був із васунгів, а ті інші – бергунди. Почалося все-все, мабуть, років кількасот тому, тому хтось із бергундів викрав жінку з клану васунгів. Чи навпаки? Коротше, ті другі вдерлися у їхнє селище, влаштували різню, а тоді ті перші пішли до других навзаєм і теж учинили різню». «І от із того часу лишився, так би мовити, неприємний осад». «Що ж, ясно. Хто в нас наступний? Писк!» Смерчурів застрибнув на сідло, нахилився і на силу витягнув із торби при сідлі наступну клепсидру. Сюзен прочитала напис «Імп і целін». Вона відчула, ніби падає на спину, і промовила «Я знаю це ім'я. Воно важливе. Він важливий». Місяць кулястою брилою висів у небі над Хапонійською пустелею. Та для такої невеликої пустелі це була занадто ефектна повня. Вона належала до пустельного поясу навколо Великого Нефу і Безводного океану, і кожна наступна пустеля поясу була сухішою і гарячішою. Мабуть, ніхто би і не згадував про неї, коли б не такі люди, як пан Шпень із гільдії музикантів, не прийшли і не поскладали мап, над яких тонким пунктиром прокладать через пустелю кордон між Хапонією і Гершебою. Доти нечисленний кочовий народ дрегів вільно мігрував пустелею, але її розділили, і вони ставали то хапонійськими дрегами, то гершибськими. І, звісно, отримували всі громадянські права обох держав, і особливо добре виконувалось їхнє право на сплату найбільших податків, а також право на примусовий призов до війська і участь у війнах із народами, про яких вони ніколи не чули. І от пунтир Поперек Пустелі став причиною того, що хапонійці і дреги воювали з гершевами. Гершеби і дреги воювали з хапонійцями, дреги воювали з усіма одразу і включно з самим собою. І при цьому чудово розважалися, бо в їхній мові «чужинець» і «мішень» – це одне й те саме слово. Форд цей був спадком пунктирної лінії. У той час доби він був темним прямокутником на гарячому срібному піску. Зовні було чути, як хтось, коли висловлюватися точно, мучить акордеон. Бідолаха награв мелодію, за кілька тактів доходив до складчастого пасажу, збивався і починав наново. Хтось постукав у браму. Минув якийсь час, перш ніж на тому боці щось заскриготіло, і у брамі відчинилося віконечко. «Так, Офенді?» «Це хапонійський іноземний легіон?» Судячи з виразу обличчя, чоловічок на тому боці брами розгубився. «Ой, це так питання. Заждіть хвильку!» Віконце зачинилося. За брамою хтось перешиптувався. Віконце відчинилося. Так, судячи з усього, ми оце, як ви сказали, точно саме так, Хапонійський іноземний легіон, так. А чого ви хотіли? Хочу приєднатися. Приєднатися? Куди? До японського іноземного легіону. А де це? Знов чувся шепіт. О, так, даруйте. Так, це ми. Брама розчихнулася, прибулець зайшов. Легіонер з капральськими шевронами на рукаві наблизився до нього. Ви маєте репортувати. Очі його трохи заблищали. Самі знаєте. Велике ЦБ, три шеврони. Крутилося на язику те слово, от щойно. Сержант? Саме так, відповів капрал полегшено. Як вас звати, солдати? Е...» Можете і не казати, насправді. Для того наш... наш... Капонійський іноземний легіон? От він у нас саме для таких. «Люди приходять, щоб, щоб оте з розумом, знаєте, коли не можете все, що сталося, забути?» «Саме так. Я...» – обличчя капрала знову втратило вираз. «Заждіть хвилинку, гаразд?» – він глянув на свій рукав. «Капрал!» – промовив він. Тоді замислився і стривожився. Тоді його ніби осяяло, і він відтягнув комір однострою і ледве не скрутив шию, намагаючись розгледіти ярличок, що тепер був у його полі зору. «Капрал!» Середній? Звучить, га? Щось не дуже. Капрал? Тільки ручне прання? Мабуть, ні. Капрал Бавовна? Може бути. Гаразд. Ну, вітаю в лавах. Е... Хапонійського іноземного легіону. Саме так. Платня три долари на тиждень. Весь пісок, що з'їсте, ваш. Сподіваюся, пісок вам до смаку. Бачу, про пісок ви пам'ятаєте. Повірте, про пісок вам тут забути не дадуть. Гірко сказав капрал. «Я нічого не забуваю». «А як ви казали до вас звертатись?» Незнайомець мовчав. «Менше з тим», сказав капрал Бавовна. «У гапонійському іноземному легіоні». «Так, ми дамо вам нове ім'я. Почнете з чистого аркуша». Він підкликав іншого чоловіка. «Легіонер е, і е, розмір 15-й, капрале. Так, відвідіть цього добродія і видайте...» Капрал нервово заклацав пальцями. Та ви знаєте, те є одежу, яку всім носять. Пісочна така. Форма. Капрал блимнув очима. Чомусь із глибин каші, на яку перетворилася його свідомість, весь час вигулькувало слово кістка. Саме так, сказав він. Е, це на двадцять років розвага, легіонере. Сподіваюся, вам стане твердості на таке. Мені тут уже подобається, відповів смерть. Сподіваюся, я не порушу ніякого закону, якщо зайду в заклад, де розливають алкоголь. Поцікавилася Сюзан, коли далеко попереду завиднів Анкморпорк. Писк! Місто знову пливло під ними. На ширших вулицях і площах Сюзан навіть могла розгледіти окремі постаті. Ха, от би вона знала, що я тут на горі, думала вона собі. Всупереч усьому, вона не могла не почуватися вищою. Ті люди внизу тільки і здатні були думати про, так би мовити, приземлені речі. Про повсякденне. Вона дивилася на них, мов, на мурах. Вона завжди знала про свою інакшість. Помічала довколишній світ, коли переважна більшість, вочевидь, ішла крізь нього із заплюшеними очима і мозком у режимі варіння на повільному вогні. Чомусь від усвідомлення своєї інакшості їй ставало спокійніше. Відчуття це огортало її, мов, теплий плащ. Хропунець приземлився на загидженій пристані. По один бік від них річка обсмоктувала дерев'яні опори. Сюзін зіскочила з коня, розчахлила косу і переступила поріг латаного барабана. Всередині коїлося божевілля. Зазвичай завсідники барабана демократично ставилися до проявів агресії. У тому сенсі, що всім діставалося порівну. А тому, нехай усі й погоджувалися, що гурт на сцені грає паршиво і відтак мусить відбувати за всіх, тут і там спалахували бійки, коли когось випадково зачіпала невдало кинутим предметом, чи колись хтось розумів, що аж цілий день не бився, чи коли хтось намагався проштовхатися до виходу. Сюзан одразу впізнала Імпа і Целіна. Він стояв на сцені попереду, і обличчя його було сповнене жаху. За спиною у нього сидів троль, за котрим намагався сховатися гном. Вона глянула на Клапсидру. Лише кілька секунд. Він був дуже навіть симпатичним із тим своїм обличчям, обрамленим темними кучерями. Щось таке в ньому було ельфонуте і знайоме. Сюзан було трохи шкода Вольфа, але той принаймні загинув у побоїще, а імп стояв на сцені. Ніхто не готовий померти на сцені. «Я стою з косою в одній руці, Клапсидрую в іншій і чекаю, коли людина помре». Та людина не набагато старша за мене, і я не маю права якось зарадити. Це так тупо. І я певна, що вже колись його бачила. Убивати музикантів у барабані насправді не намагалися. Сокирами тут кидалися і стріляли з арбалетів жартума, і ніби між іншим. Ніхто не намагався поцілити, навіть коли би і був на це здатен. Значно цікавіше дивитися, як люди ухиляються. Великий рудинь-бородань вишкірився на вапняка і відчепив від пояса невеликий метальний топірець. Метати сокирів, тролів було цілком прийнятно. Вони все одно відлітали. Сюзан усе бачила. Топірець відскочить і вразить імпа. Ніхто і не винен буде. У морі і не таке трапляється. В порку трапляються значно гірші речі, і то повсякчас, ба навіть невпинно. Той чоловік навіть убивати його не збирається. Яка ж це все дурість. Усе не мусить бути так. Хтось повинен щось вдіяти. Вона простягла руку, щоб перехопити топірець. «Писк! Тихо будь! Воум!» Імп завмер, мов дискобол, коли виданий ним акорд заповнював гамерний простір. Він звенів, мов, сталевий зливок, що впав на бібліотечну підлогу глупої ночі. Стіни гули луною. Кожна броніла на свій лад. Той звуковий вибух був подібним до вибуху випронічного фейерверка, коли кожна іскра розривається вілом нових іскор. Імпові пальці, ніжно притискали струни, пролунало ще три акорди. Бородань опустив топірець. Та музика не просто вирвалася на волю, вона дорогою ще й банк пограбувала. Це була музика закасаних рукавів і розщібнутого комірця. Вона щиро всміхалася в доброзичливому вітанні і вигрібала срібло з кишень збувані лихошуканих. Ця музика вдаряла в ноги крізь таз, не питаючи дозволу в мозку. Троль взявся за молотки, розгублено глянув на свої камені і почав відбивати ритм. Гном глибоко вдихнув і видобув із сурми глибокий рев. Люди забарабанили пальцями по столах. Орангутав сидів і шкірівся так широко, ніби по банану за щоки запхав. Сюзен глянула на клапсидру з імповим іменем. У верхній посудіні піску не було, але щось у ній досі блищало. Вона відчула, як голчасті кихтики деруться її спиною і вчепляються у плече. Смерть чорів подивився на клепсидру і тихо промовив «Песк». Сюзан ще недостатньо опанувала щорячо, але впізнала «Ой-ой» за інтонацією. Імпові пальці танцювали на струнах, але утворюваний ними звук аж ніяк не нагадував арфу чи лютню. Гітара голосила, мов янгол, який щойно виявив, чому перейшов на темний бік. Струни спалахували іскрами. Сам імп заплющив очі і тримав інструмент на грудях, ніби вояк зі списом навпереваги. Важко було визначити, хто з них на кому грав, а музика заливала повинню все. Шерсть на тілі бібліотекаря здійнялася дибки, кінчики волосинок потріскували. Виникало бажання руйнувати мури і бігти в небо вогняними сходами, перемкнути всі тумблери і натиснути на всі важелі, вструмити пальці в електричну розетку Всесвіту і дізнатися, що тоді буде. Пофарбувати стіни спальні на чорно і обклеїти плакатами. Розмаїті м'язи на бібліотекаревому тілі скорочувалися в такт, коли музика заземлялася об нього. У кутку було кілька чарівників. Роззяви широти вони спостерігали за тим видовищем. А ритм гримів, ідучи по головах і змушуючи їхніх власників закушувати губи і клацати пальцями в такт. Жива музика. Музика, що качала, розкошувала на волі. Нарешті вільна. Вона перестрибувала з голови в голову, греміла у вухах, проривалася крізь барабанні перетинки всередину, аж до заднього мозку. Хтось легше за інших відкривався їй, краще вловлював ритм.